Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. Diraba, osteguna dugu eta ostegunero egiten oidukun dugun zen, munduari so, atala, argu saioan, gurean da naziorteko aditua, txenterrekondoka, eix, egunon? Bai, egunon! Bueno, gaurkoan ere, haimat kontu ditugu komentatzeke lehenik eta behin e, bueno, badirudi, ananek ez duela bere helburua bete, edo ez da, betetzen haize, putinek ikara garrizko balintzak jarri dizkio eta aurka, hasta duda! Bai, hola da, eh? Hemen lei asko daude bai barne Barnemaian eta bai kanpo Kanpomaian eta ikusten dela, ba ja urte eta herriaia bete denetik e, altzamendua edo gatazka Sirianen inguruan, bai, gauza gero eta aukerragoak, eh? Ikusi gaur bertan ere, ba Damasko inguruko eh bai, borrokak eta leiak e, ikusten da, ba zuk esaten dezue, eh? ba esfortzuak, ba edo nola Gehien bat, bani usteret, da, e, ba, errusiari e, konbentzitzeko, edo e, errusiari bere ganatzeko, jakin da e, errusiak ematen badu olaku urratz bat, edo, er, ba, seguraski, txinak ere batekin gozula, ez? Eta horrek ere, ba, nazio batuei komatxotartian meser izango zala, ze gaur egun, ba, nazio batua sirearen gatazka, ba, berri ureri purdiarekin, e, justu isamari biltzen ari dela, ez? E, Sirearei buruzerea ipatu behar dela, ba, azken azte dogun hauetan, Hau xa desienten moitu dira, ez. informazioak e, betiko betzela, ezin dira konfirmatu, ez daude iturri zuzenak, edo dira ofizialak, edo dira ere ba, matxinoenak e, kontrasterikare jasotzen dugun informazio batzutan, ba, ematen digu, adibidez, damasko inguruan e, e, esan dudan, ba, gatazka eta altzamendua ere, ba, damasko barnean kokatzen ari da, la momentu honetan, iturri batzuen arabera, baina beste iturri batzuk esaten dutela ba, kontrakoa, ez da, momentu honetan egondala saiakera bat e, matxinoen e, aldetik, ba Damaskon ere ba indar hartzeko indar militarra, e, porrota jendutela ta wain ezindutela tera Damaskotik, eh? Eta daude guztiz inguratuak ba ejertoreen aldetik berez, an ere ba zalantzak askok, es masakrek edo inguruan ere ba gauza bera, jama e, inguruko mm, ba hildakoak, pasaden astekoak ere, ba New York zenbertan ere aipatzen zutela ba ez dala izan populazioaren zibilien kontrako e, zarraskia, izan direla enfrentamentuak eta horregatik batzutan ba sorpresak galantaketak edo ba betikoa barne ba, barnemaian saiatzen ari direla ba deserzioak e, komentatu genuen aurreko astean ba, familia Poterotsu Sunita baten eh deserzioak gero ere irakeko embajadorea gauza bera egindula eta eh ba, ematen dula ba olako mugimenduak ba erregimen mugimenduak direla es egia da ejertzioa indik ere mantentzen dula bere indar guztiak alasadeko oraindik kontatzen ditu ba, minori askokin eta ba pasa astean komentatzen genu eta aste hau, e, hauetan ere aipatu dala, ba, kurdoen inguruko mugimenduak ere ematen ari dira, ez momentu honetan kurdoek ez dutela nahi ba, bere burua berriro lehenengo lerrotan jarri, iraganean betzela, eta baiek ba, esaten duten araberan ez datoste bat ez turkiarekin, ez alasadarekin, baina ez da ere ba gaur egungo oposizio ofizialarekin ez haiek haien bidea nahi dutela egin bere kabuz, eta hori seguraski importantea izango dala, epe laburrean, zeren mugimenduak politak ematen ari dira, bai E, ego kurdistanen aldetik eta gaur egun Siriapean dagoen kurdistanenan, ez. Berez eh, aipatu duguna, Sirianaitsetan han hortik eh, bidaiak egin momentu honetan az, agian ez dago la inbeste bertako eskutan, hango populazioaren eskutan, baino bai, ba, nazioarteko aktoren eskutan. <hazio> bueno, beraz horrek ere emango du datozen egun eta hilabete eta espero Eh, ez dut espero bintzat urte baino bai honek eh, emango du Eta erantzun baten zai egongo gara ez? Europaren erantzun baten zai txente? Bai, hori da, ez, ez da erresa esatea nola mugituko. En nik nirean uste usteet, momentu honetan, bai Europan barnean abotz bakarra ez dagoenez, e, krisiaren dagoenarekin, Estatu batuetako ba, jarrearen zai egongo bala, ez obamaren ba, mugimenduaren zain, Baino aurrekoan komentatu genuen bezala ez da erresa aurreratzea obamaren mugimendua jakinda haiek ere bautezkunde zartuta daudela eta edozen gauza gertalike. Eta Aztu gabere, ba, netzat, igual, importante izan dela esain beste Europa arbatasunatik etortzen diren edo etorriko diren mugimenduak, baino bai adibidez, e, gurutze gorriak egindako adirazpenak, eh, saik esaten zuten argi eta garbila, e, gudat zibil baten aurrean gaudela, Sirian, gauza bera esan zuen bere garaian alasadek eta ba, holako tendentzia konfirmatzen baldin bada, ba, seguraski eszenatokia, ba, guzti izan datuko dela, epe motzean esango dukenik bueno e, Ipar Korea hartuko dugu, izpide, izan ere badirudik Kim Jong-un, e, Kim Jong-un ilen e, ondorengoa, bere esemeak. Baimat bueno, ba e, arlaketa egiten ari dela, e, munduari begira ez, adibidez e, bere neskalaguna aurkeztu du jendartean, eta emakumei, e, bueno, albistea ez e, luke izan behar, baino Ipar Korean bai, emakumei e, galtzak e, jaztea onartzen du edo... Bai, e, Hemen ere batzutan gauza bera, ez? E, Ipar iparkorearen inguruan ba, mediatikoki jasotzen duguna tango realitatea askotan ez datorz bat, ez. E, normalean ba ulako komatxo tartean anekdotetan nahiago dute e, kokatu e, komunikabideek ba, berriak eta hola eta ez aztertu serioski Ipar Korean gertatzen ari da ahastu gabe gainera ba, komunikabide hauek askotan ere e, gaur esaten dute gauza bat eta bihar beste bat, ez, eta dibide betzela oso bitxia izan dela Ba, buruzagi berria llegatu zenean ez, bere gaztetasuna aipatzen zuten behin, eta berriro bere ez jakintasun politikoa be, olako deskribapen nahiko nahiko horra, eta hoain ikusten dugunean ba, gaidala mantentzeko poterea, eta esori bakarri baizik eta <coughs> berrantolatzeko ba, ejerzito bera, ez, be, ba, hango sistema politikoaren zutabena nagusitariko bat, hoain esaten dutela, ba, hori, es bere poterea berrin dala, eta esaten dezugu, no, ba, Lehenengo kronika eta bigarrena irakurriz gero hemen, edo lehenengoa edo bigarrena ba, ez dator bat e, errealitatearekin. Ez? Eta horrek segurazki, ematen digu aukera esateko baskotan ez bat azbestea, ez bestea, ez dator bat e, errealitatearekin jakindan nor da iturria. Ez? Eta ba, ipatu duzuna, emakumeen inguruan eman den mugimendua mi usteet mugimendu pixkat marketina inguruan, e, iparkorean marketina eta propaganda ere oso importantea izan dela e, historikoki eta niretzat importanteagoa hori baino izaten ari dala, hori ba, ez, senolako mugimenduak ematen ari dira de militarren inguruan, e, aipatzen dute purga bat izan dela, nik ez dakik purga izan ote den, baina e, seguraski e, leku guztietan bezala leku, e, potere inguruan beti lehiak egoten dira ez, eta e, kasu honetan ere, badaudela bueno, ba beste e, izar e, militar batzuk, beste nahi importanteak, ba, muitzen ari dire da ere ba, berkokatzeko aien burua eta seguraski ba, pastelaren txatitxo ahondizio bat hartzeko, ez bere? Zorregatik iparkorean e, bitxia da momentuan zen olako berria jasotzen ditugun zen bat estereotipok ere e, errepikatzen dien, bein eta berriro baino aratagoa juan behar gara, ez? Eta aratagoa juan ez gero, ba, olako txikia irakurtzen dugunean, segurazki pista gehiago jasoko ditugula, eta gehiago seguraski ere, azalduko dira ba, urrengo aztetan, edo urrengo hilabetetan Mm, komuniika beetan ere atzok jakin ergazi zen ejezi eh, burua alatu duela eta Kim Jong Un mariskal izetu zutela. Hori da, ez, ez asidan komentatu duguna, hau e, bai da notizia, baina hemen ere kontra hori, ez, alde batetik esaten baldin badegu momentu honetan e, buruzagia oso hula dagola, ez dauka niongo indarrik eta guztik ba, kontrolatuta dago militarren aldetik, olako mugimendukin ikusten degula guztik kontrakoa, bere, bere, bere mugimenduak egiten ditu, nahi du, nahi du bere sarea indartu eta sare hori esker, seguraski, ba, gauza gehiago egingo ditula ba, epel aburrean edo. Tunisienagoa, zor berriz ere arazo txenten? Bai, eta Tunisien beti bezala, bitxia da ere, e, hau izan zan, e, udaberri arabiar famatu horien zorrera, ez? Eta izan zan, nire ustez, e, desagertu zan, lenentariko baten bat ere, komunikabideti apena apenas hitz egiten da Tunisiatas, hemen ere gero eta gehiago kontatzen dira betiko topikoak, ba zenbat e, islamistaren indarra, e, enfrentamentuak, e, ematen dula tranzizioa e, eman dala ba Mendebalderen aldekik aldekiko e, tranzizio bat, dana oso kontrolatuta e, aldaketa sakonarik egin gabe eta horrek ere ba ondorioak ekartzen du epe labur eta ertainean, eh, eta ikusi dugu alibidez, nola islamistak e egun hauetan ere, egin dituzte haien maniobra jake, eta haien mugimenduak. E, askotan, hemen dik, eta ez diak tunisiaren kasu bakarra, segurazki gurrengo saio batean aukera izango degula, tratatzeko baina normalean, mendebaldetik ikusten degula, islamismo politikoa ba, mugimendu homogenio bat betzela, ez? eta hori, niretzat, ba, akatz oso importantea dala. Guztiz kontrakoa, da, errealitate oso heterogenea. E, errealitate horren kokatzen dira, ba, tendentzia edo... E hilro politiko oso desberdinak, ez, eta Tunisiaren kasuan ikusi dugu nola e, islamismo politiko tradizionala, hau da, anai musulmanen inguruko ereduak babaudela ondoko katuta, bainoera berean ere eta Egipton ere sorpresa izan zan batzuentzat babagola ba, beste korrente bat, korrente salafista deitzen dana, ba, e, e, hauek ere, ba, indar gero eta gehiago hartzen ari dilla, ez? E, Tunizian eta Egipton eta olako realitatetan a, poterea, poterea edo gobernura batzutan ez da gauza bera, haiegatzen e, direnean, ba, seguraski hemen ere beste realitate bat topatuko dugula. Hemen ere, segurazki e, e, historikoki erabilituzten bat resnak eta hoien artean kokatzen dut pragmatismoa, ba, seguraski esan dudan bezala, aterako dala, baina horrekin batera ere, kostoa, e, ez baldin badira gauzak aldatzen, ez baldin badira gauzak aurreratzen, ba, jendea galduko du pixkat bere, bere babeza, edo, kenduko du bere babesa ez, eta horrek ere esaten duan bezala ondorioak, eta horregatik, hain bestem mugimenduak, islamismoaren barnean, jakiteko eta ondoko katzeko aien burua, jakin da, errealitateaz dala bakarri zukaldatzen Tunisian, baizik eta Tunisiatik atere gauza gertatzen direneak, ondorioak susenak ekartzen dute. <hazurra> bueno, Eta hemenikan ekan gutxira, hasiko dira Londresen joku olimpikoak eta horreire polemika dago seguretatearekin? Bai, eta hau nik lotuko nuke ba, murrizketekin, hemen eh? askotan, ba, bueno, oain batean ba, konturatu garela estatu espainolean behintzat, zenolako mugimenduak eta zenolako murrizketak ematen adi dira, baino Britannia ondian aspalditik eman dira, holako ez jain beste mur, bai, murrizketak, baizik eta privatizazioak, eh? zeren esken finean, murrizketen atzian beti privatizazioa dator, esaten eh? dutela zerbitzu ba, publikoak normalean badezizitarioak direla, eta bar, eta bar, bain hori gezurrutza dela, ikusten dela adibidez Catalunyaan nola ba eh, osasun eh, inguruko zerbitzu eh, eh, guztiak privatizatu egin direla ez eta privatizatzen direnean han tajada sortzen dela, tajada esku privatu Eta Joko Olimpikoen inguruan, ba, bitxia izan dela, han bagola, e, enpresa bat, jelaude itzen dana, e, urte asko, bueno, esan bestu urtetan, baino, labur batean, diru mordo bat lortu dula, kontratuak izugarriak, han aspalditik privatizatzen ari dala polizia, eta privatizatzen ari dira olako zerbitzuak, badaudela ja, e, gartzeletan ere, olako urratzak txikiako haindik eman da, baino, etorkizunean, haratagoa e, jungo dira, Eta, bitxia da dinotzen, azken finian hemen ere e, politika eredu bat e, ateratzen zaigu, ez? E, gelau enpresauen inguruan, ba, ministro asko e, kokatzen direla, gaur egungo ministroak, eta ez bakarrik defentsa edo barne ministroarekin lotuta dauden e, kartera edo lakoak edo postuak, adibidez, kultura ministroa Britania ondian, ba, loturak zuzenak ditu, empresario honekin. E, horrekin batera ere ikusten dela influenziak eta diru tru, eta dirua nola mugitzen da leku batetik bestera, azken fina, aberazten duten aberazten direnak dira enpresakoek, baino era berean ere e, politiko hauek eta gainera hau hain e, senolako adidazpenak egin ditu, ez? Adibidez, enpresako burua botadula momentu honetan, naiz eta kriston kontratuak, eta kriston murrizketak eta kriston soldataren jetxierak e, e, bultzatu ez dala gai bere kontratua betetzeko, ez dala gai ba, segurtasuna emateko joku Olimpikoi, Baina eh gobernutik ez dator, ba, jarrera pixkat eh, gogor bat esan ez, saizu kontratu bat duzula, ez desula betetzen ondorioak kontrakua eh, ejertzitoa jartzen dela enpresa honeen eh menpe, eh eta enpresario honek eh aginduko du ejertzuaren mugimenduak, claro. Horrek sortzen du komentatu duguna, ehz beste urratz bat. Ez dala ja ejertzuaren privati eh, pri, profesionalizazioa, baizik eta privatizazioa, eta orduan ejerzituaren bere nortasuna ere, hankasgora jarriko dala. Esan beharra dago hori, ez tiponen esan dula gutxi gora bera e, e, privatiza, ezea, segurtasun enpresei inguruan, edo jertzitoen inguruan e, oleoduktuak direla eta oleoduktu hoiek e, petrolio baino pertsonak eramaten dute, eh, horgun e, momentu batean ba, sortzen dira pertsonak e, jertzitotik, baino beste batean pertsonak sortzen dira enpresa hauetatik, ez bere, ere zenolako erabilpen ba, pertsonala egiten ditu, dituzten, jenderekiko, eta zen ba, nahi izango nuke moral edo etika gutxi daukateo lako pertsonaia. <hazurra> bueno, e, beraz, e, hemen ere gerta gertadaiteken e, kontu bat e, azaldu diguzutxente. Eta garen, Europa zentrala, hartuko dugu. E, izan ere, badirudi, e, zorionez nazismoa aspaldi amaitu zen, baina, orainikan bada, estatu bat, e, nazi bat atxeruetu nahi ez duena. Ba, jola ba, eh, sungariaren kasuan, ba, bitxia dala, zenolako zareak e, egiten dira e, urteen poderioa. E, bitxia da dinotzen, klaro, e, hauek dira demagun ere nazi mediatikoak, es, e, ba, patean asaltzen direnak. Nire guztatu koliteak jakitia ere, ba, estatu batuetan bertan ere, zenbat olako naziak bizitzen dira aspalditik, eta ze ondo bizitzen dira, hori, es, e, urte derioz. Dena denez, eh, Europa Centralean aspalditik ikusten dela eh, nazismo inguruko mugimenduak, nahiko bitxia gaur bertan ere Alemania konartu duela eta bitxia izan dela izen burua berriro edo sortzen dela eh, nazismo inguruko violentzia talde mordo oso importantea sortzen dela, osea gauza berria betzela eta eh, ikusten baldin badegu letra txikietan esaten dutela iastikonea ba, mi, mi, bi, behatzi mila izti jutik, iaia marmila pasadirela, berez, ez dala gauza berria, aspalditko gauza bat da, baina gertatzen dena da, ba, hauek e, beste leku batera, nahiagute begira, be, ez? Eta horrekin batera ere, ba, hasten e, tan bertan, ez dakik gaur redatzen ere azaldu zena, nola, ango estatu batean, europar zentral estatu batean ez naiz goiatzen, ez e, nunen izan zan Slovenia, baina e, bueno, salantzan tokia, baina ikusten da larri eta garbi, ba hori, es, epaile bat azaldu dala hilda eta e, azten zara pizkat ikertzen sein san epaile hau eta bar eta epaile honi e, esker, ba talde eskumuturreko talde neonazi bat, ba bertan bera etorri zala, ez, ordun ondorioak eta haien poderioa oraindik oso oso potoloa da ba, eta nik esango nuke gainera hau da, ba, e, erregugu punta bat, bak izbesterik ez. Hau dira, e, lehenengo lerroko kaleko soldaduak, baino ikusten dugu, gainera, politikaren populistaen eskutik etortzen diren jarrerak eta etortzen diren parlamentuan ere, zenolako indarrak, indar politikoak, ba ez da ba olako kasuak ematia, non nahi. Mm -hmm. Bueno, eta ta krisi garai honekin gerozetan gehiago, eh, e, eskuimuturre taldeak gerozetan gehiago ikusteke, bakarrik Frantzia eta Holandaren kasua alheri politikoakian dagoneko, bueno, postu importanteekin. Bai, eta Eskandinavia nahiztu gabe, pentsa holako gizarte dedu betzela askotan aipatzen deguna, an ere eskumuturreko taldeak ba, ba ja parlamentuetan eta batzutan ere baldintzatzen e, gobernu E, gobernua, legeak eta bar, ez, bere ez? bai, eta gainera horrekin batera ere etortzen diren mm, krisiaren eskutik, ba diskurtso xenofoboak ez, hemen etorkin edo eh holako populazioen inguruan ba errexena da beti, e, eta horrekin batera nik esango nuk ere beldurra, ez? E, hemen sistemak erabiltzen ditu bere triki maio guztiak eta hoien artean, bak, da oso ondo bildurra esan ez, ba, hau edo bestela gertatuko zaigu, hauek dira hau eta bestela, eta azken finean, ba, haulenak izaten dira beti gehien jasotzen dituztenak. Ba, xenter, rekondona ziorteko aditu hamin ja minazker beste azte-bedez gurean izategatik eta hurrengor arte. Bai, hurrengor arte ondibili. Oihartzun irratian, Mundndu ariso nazioarteko adituen txente rekodoren eskutik.